på radio kommunist Sveriges kommunistiska parti i Borlöf. vi som är i studion är Viktor och Jan du, och vill du lyssna på sändningarna över internet då live radio kommunist är säkert har vi börjat nu efter sommaren att lägga upp sändningarna igen vill du ha kontakt med Sveriges kommunistiska parti så är det enklast att gå in på www.skp.se och där finns all kontaktinformation som du behöver utöver landet om SKP på andra orter. Och där finns också länkar till vårt bokförlag fram och där finns länkar till vår tidning. Riktpunkt. Den har kommit ut med ett nytt nummer i dagarna och är också upplagt på internet så du kan läsa den där. Men vill du ha en prenumeration på pappersutgåvan så ska du naturligtvis göra det på www.skp.se. Vill du ha kontakt med kommunisterna här i regionen, då kommer du till vår partilokal som vi har i Malmö på Södra Sötra Förstadsgatan 132. Burlåskommunisterna och Omnedskommunisterna har gemensam lokal där. Det ligger ändå på Dalaplan och där är öppet onsdagar och torsdagar mellan 19 och 21. Eller så ringer du 040-611-8882. Jag sa att det var Viktor och Jan som var i studion och vi är som vanligt själv tekniker idag, eller har vi varit nu senare tiden. Vi har inte lyckats få någon tekniker med oss. Ansvarig utgivare för programmet, det är som vanligt rika Steinberg. Och du som har frågor att ställa angående kommunisternas politik eller vill vara med och diskutera... Du ringer naturligtvis till studion på telefonnumren 040-437070 eller 040 43 70 71. Dagens program ska vi som vanligt börja med att ta upp lite omkring arbetslösheten och sen ska vi prata lite om en stor tillställning som blir i en och en halv två veckor. ASF i Malmö, European Social Forum, ett forum som har pågått nu ända sedan början av 2000-talet, gått runt på olika platser i Europa. Har nu turen kommit till Malmö, vi ska prata lite omkring omkring här också och sin blir det lite annat smått och gott. Arbetslösheten, den är ju stigande som ni säkert har hört nu på media och det beror då på enligt dem på den svikande konjunkturen. Om ni minns så börjar ju konjunkturen gå upp inför förra valet eller vid, vid sista valet ungefär. Så det är inte länge de kapitalistiska halvkonjunkturerna varar Det är knappt två år egentligen, kan vara varit, så det går ständigt upp och ständigt ner, det är värre än nästan, men så är det kapitalistiska systemet, och det innebär ju naturligtvis att det är vanligt folk som får betala äh, felaktigheterna i det systemet, det antalet öppet arbetslösa löser stiger nu, Liksom de som är hjärmsutgärder och deltidsarbetslösa. De nya lediga jobben minskar. Fler och fler blir varslade om uppsägning. Så innan har vi sagt att det var ungefär 25 sökande på varje ledigt jobb. Nu är det, är det 26 dagar så det blir en mer till varje ledigt jobb. Och det är då man börjar prata om arbetskraftsinvandring och, och dyrligt. Om ni minns så har vi ju också pratat om det utanförskapet. Det var ju det, den borgerliga regeringens, vad ska man säga eller alliansregeringens inför valet, man snackar om utanförskapet, 25% av svenska folket stod var i något form av utanförskap och det är ju också stigande igen då räknar man ihop alla som var sjuka och sjukpensioner och allt möjligt, För så fick man fram till att det var utanförskapet man såg hur många som var mellan 16 och 64 år som, som som räknas som arbetskraften. Alla de som, inte, som av dem inte hade arbete räknades in i något utanförskap. Och det var ungefär en fjärdedel av de människorna. Nu var det ju en del som var sjukskrivna sånt så det var inte så stort. Men det kvittar. Nu försöker man dölja det på olika sätt. För då var det Arbetsmarknadsverket som stod för statistiken förr i tiden. Alltså man såg hur stor sysselsättningskrav var. Idag har man lagt över det på en mer trugen moderat på Finansdepartementet att de ska räkna ut utanförskapet. Och då har de kunnat justera äh, det naturligtvis så att utanförskapet ständigt har gått neråt. Och det skulle ju vara konstigt annars om man ser på vad de har genomfört vad det gäller det sociala sociala nedskärningar. Man, man har ombildat försökningskassan som nu har blivit en sorts förmätringskassa. Folke, alltså folks sjukdom ifrågasätts. Det är bara en enda läkare som har rättigheten att bestämma om man verkligen är sjuk eller inte. Och det är ju naturligtvis sitt spår i den statistiken som Finansdepartet räknar med för nu räknar man bara de som får någon form av bidrag alltså inte socialbidrag eller något sånt, de räknas inte in i utanförskapet nu, utan det är ju helt enkelt som man har manipulerat statistiken för att kunna få det resultat man anser sig behöva för att kunna manipulera människorna, så det är i den officiella arbetslösheten skulle naturligtvis många fler räknas in för att den skulle vara rättvisa. Där skulle ju alla de som är utförsäkrade och inte få någon avkassa mer. De skulle ju naturligtvis räknas in där, de som tvingas leva på socialbidrag och annat. Men det vill man inte lämna in. Alltså det med statistik är ju lite Som man vill läsa det också Vi har ju eh, Det, det precis som vi sa tidigare ju här att de, de påstår ju att uh, Utanförskapet hade gått ner med det, 300 000 eller något sådant Det hade aldrig varit så i historisktid Jag menar det är väldigt lätt att göra Hitta på någon sån sak Det som vi skulle säga att Här i, i kommun så har eh, Arbetslösheten, alltså vi har fixat 10 000 nya jobb, Jag visste, så har vi har sparkat 20 000 under tiden men vi har inte nämnt det Och då på så vis så låter det mycket bättre för att få journalister och inför valet. Men oavsett vad man försöker kalla det så märker ju människor att man är ju arbetslös. Och att man har det svårt, man kan inte betala Ruslanen eller vad det nu är för någonting. Och okay, det kommer ju också märka av till nästa val. Men problemet är ju att människor ser ju på något sätt att socialdemokratin ska rädda dem. för någon aktiv vänsterpolitik. Men socialdemokratiska partiet har egentligen inte fört någon aktiv vänsterpolitik. I alla fall de senaste 25-30 åren. Och då ska man också... Det är ju trots allt val i USA nu. Och de som socialdemokraterna är på det är det demokratiska partiet. Och det demokratiska partiet är ett väldigt, väldigt högt parti som står väldigt långt ut på höger jag skulle faktiskt nästan kunna jämföra med Moderaterna här i Sverige. Så det säger väl väldigt mycket egentligen om Socialdemokraterna har deras egna politik. Ja. Det viktiga är, fast det är att det är här systemet behöver arbetslöshet för att överleva överhuvudtaget. Det är naturligtvis man vill ha, innan hade man, man kallar det med något fint ord, ett visst antal arbetslösa för att hålla inflationen tillbaka och sånt. Och vi hör ju nu. Har hur man har problem med inflationen, säger man. Um, inflationen är de fattigaste värsta fiende, sa Reinfeldt igår, när man beslutar om rent eller går eller förgår om räntehöjningar i uh, Riksbanken för att man vill uh, dämpa inflationen påstår man ju. Uh, nu är det ju liksom, en konstig åtgärd man vidtar när man så kallad um, går in i en lågkonjunktur och det brukar alltid vara tvärtom man gör det billigare att låna pengar för att folk ska handla och konsumera mer och på så vis kommer man sig ur eh, lågkonjunkturen men inflationsbekämpningen är ju något som är väldigt viktigt för EU och för den svenska regeringen också. och den inflationsbekämpning den, eller inflationen beror enligt dem alltid på att arbetarna tar ut förhåll Lönen Det är den enda orsaken till inflationen borgerliga ekonomer och borgerligheten brukar föreslå. Och det gör man den gången också trots att arbetslösheten ökar så säger man att det är samtidigt överhetning på vissa områden över arbetsmarknaden vilket har gjort att lönerna stiger för mycket. Alla vet ju egentligen att det är en stor men många vågar ju inte här känna det eller vill inte här känna det, på det och man ser istället på vad det är som orsakar inflationen så är det naturligtvis den situation som råder inom det kapitalistiska systemet med stora monopol som tar hand om större delarna av så kallade produktionen och också naturligtvis bestämmer priser och sånt, vi kan säga tydligt exempel där på elmarknaden. Där är det tre bolag som producerar all el vi behöver här i Sverige med sina omannihundra eller olika försäljningsorganisationer. Men naturligtvis är det de tre bolagen som i en kartell sätter priserna. Och det är ju därför naturligtvis priserna har ökat så jättemycket på elen. Det är ju för att bolagen gör större profit. De kan alltså öka sina profit, i när det då monopoliserat och kartellbildningar då finns det egentligen ingen konkurrens och det finns det inte inom i elmarknaden då eftersom det finns bara tre producenter de andra försäljningsorganisationerna. de är bara ett spel för galleriet för att det ska se ut som om det fanns konkurrens, det finns naturligtvis ingen konkurrens eftersom det är de som bestämmer eh, priserna, de som producerar dem. Och naturligtvis är det ju inte enbart inom det här området det är på så vis, utan det är ju mer och mindre på alla områden. Byggsektorn är ju väldigt känd ju också för det här, att det ska se ut likadant som det gör på elmarknaden. Och det är självklart, högre prisfakt kräver ju höga löner ju. Ja, yeah. och jag har visst det, det är på alla områden. Jag tycker bara elmarknaden marknaden som exempel. Synan tydligt har också det också börjat bli inom livsmedelsindustrin, där bondekooperationen som från början var bundekorporationen, och sen visar att det är precis samma sak där. Man koncentrerar alltså produktionen och produktionen och sen har man, delar man upp det på en massa olika försäljningsorganisationer eh, men just att man koncentrerar och är bara de enda som producerar ost i princip och de enda som eh, producerar andra eh, landbruksvaror bröd och olika saker och, och till exempel bageri, de har ju nästan 50-60% procent av marknaden i hela Sverige det innebär ju naturligtvis att de sätter monopolpriser och kartellpriser kan Priser som andra tvingas då att följa naturligtvis. Och det är ju de priserna, det är det som är orsaken till inflationen. Vågar man inte gå in och bryta monopolkapitalets särravälde över produktionen så kommer man aldrig att komma till rätta med, med inflationen. Man kommer aldrig komma till rätta med arbetslösheten heller. Ja, och som Fredrik Reinfeldt sa ju att inflationen var en fattigaste fienden nummer ett. Och innebär det ju att om inflationen är ett resultat av den kapitalistiska konjunkturen, då får man helt enkelt sluta det. Ja, det får vi göra. Nu ska vi spela lite mosaik. det a party. Nothing a you ready to It's you when you die. Lyssna på Radio Radiokommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöv och vi som är i studion är Viktor och Jan. Vi ska, vi pratar ju om arbetslösheten och sa att det kapitalistiska systemet behöver arbetslösheten för att kunna överleva helt enkelt. Eller för att göra som man har tänkt sig, leverera profet åt ett ytterst lite fåtal. Nu ska vi fortsätta och prata om en annan sak som kommer till att löpa av i Malmö. Nu har vi haft Malmö-festival för en 14 dag sedan, tre veckor eller vad det är. Nu i den 17 september, då börjar EECF i Malmö, Europeiska Sociala Forumet 2008 i Malmö. Innan har det varit runt om i Europa, för det är inte vårt social Det finns ett världs socialt forum där hela världen. Samlas. Här är det de europeiska länderna, i synnerhet men även naturligtvis folk från andra äh, världsdelar utanför. Äh, Europa kommer att vara nödvändigt. Europäens social Forum har hållits nu äh, fem gånger tidigare. Det har varit i Florens, Paris, London, Athen och nu blir vi i Malmö. Och det är naturligtvis ett nödvändigt forum därför att det där är många alltså government organisationer, alltså organisationer som inte är uppknutna till någon regering som deltar i det forumet där vanliga människor får demokratiska möjligheter att diskutera politik men också gemensamt att påverka det politiska skeendet inte bara i Europa utan hela världen och i Sverige naturligtvis. Därför det finns ju naturligtvis motståndare möte. Alltså det man vill ju skapa ju, Det är ju en deltagande kultur Egentligen runt om i Europa som man kan ju sitta och diskutera de här idéerna Nu är det självklart så att vissa människor Tycker inte om det att människor deltar I det politiska livet Utan de vill ju helst att man ska bara gå och rösta Vår fjärde år och sen så ska du hålla tyst Och gå och sätta dig och kanske titta lite på rapporter och då. Och Om du ska vara riktigt politiskt medveten alltså. Vi kommunister har ju aldrig haft Den eh, tanken Utan vi vill ju att människor ska alltid ta, alltså deltaga politiskt alltså, för det är det bästa sättet att kunna påverka besluten i samhället en av dem som självklart inte vill att man ska delta på det här är ju bland annat Angel Sönesson från eh, Moderaterna som sitter här i, inte här utan i Malmö då. och eh, hon är ju väldigt, väldigt hysterisk över det här som sker, hon påstår till och med att det kommer att hända saker och hon uppmanar mer och mindre Malmöborna att inte gå dit där. sen eh, raljer hon helt plötsligt om att eh, hon vill inte att man ska ge pengar, det där är SF Först sa hon att hon inte har något emot ESF men sen så helt plötsligt så ändrar hon sig alltså så sa hon att ESF är en vänsterhistoria en extrem vänsterhistoria och därför så ska man inte putsa in några pengar i det här och sen använder hon också som ett argument att det kommer att ske demonstrationer som inte har med forumet att göra egentligen men, och där kanske kan hända någonting under den här demonstrationen alltså det är väldigt svårt att egentligen veta vad hon vill, alltså vill hon att man ska inskränka demonstrationsrätten på något sätt för om vi har festivalen i Malmö då, ska, ska man då inte få demonstrera under tiden eftersom det är ett stort säkerhetspådrag mot Malmöfestivalen eller mycket polis och det kan hända någonting. Ska man då också enskränka? Alltså, det är det typiska regerandet över att man ska uppenbarligen, allting som är lite radikalt ska uppenbarligen inte få stödjas med skattepengar. Utan, däremot så skulle, hade hon ju ingenting med att putsa in 60 miljoner kronor för den här lilla Segelbergs historien som berörde kanske på sin öde på honom personer och pumpa in pengar i näringslivet som är någon form av subvention men när kommer 20 000 människor från hela världen kan man egentligen säga då får delta i, i det här reser och kommuner då bidrar med ungefär 2,5 miljoner kronor då är det uppenbarligen mycket pengar Ja, det är ju alltså en små slant egentligen. Och man räknar likadant som man brukar räkna till exempel då, vad heter det, med Kantail Racing eller någonting. I den alltså den båtävlingen så räknar man ju ut att de 60 miljoner Malmö kommun och sin så satsar väl landstinget eller regionen en 20-30 miljoner. De pengarna som satsades på de, ja, själva de, i tävlingen det ju väl de ungefär tusen personer och sin drogstad kan dit lika många publik och sånt. Det var på av att man hade det under Malmö och man hade lagt dit förverk var så på avslutningsdagen. Ja, men i varje fall så räknar man ut hur jättebra affär det var att alltså satsa 70-80 miljoner eller 80 miljoner kronor. Hur bra affär det var för näringslivet när man skulle dra hit 2-3 tusen människor där. Här drar european social forum, det är 20 000 människor ungefär, det är vad man räknar med att komma dit, och då satsar man alltså 2,5 miljon så räknar man att äh på antalet individer och satsade slanta så varför skulle inte det här ge några inkomster till? det är ju rena nyttigheten då för regionen nu tror jag att man att det stämmer deras siffror om, om det där segelbältstävlingen stämmer att det är några så att det är mycket komster, inkomster runt om men europeisk socialforum är en demokrati demokratisk rörelse som diskuterar politik och samverkar kring politik. Och det är ju det eh, Sonesen är emot. Hon är ju helt enkelt emot demokrati. Det visar sig gång på gång. Och vi vet ju alla att Moderaterna, vad de står för. Det är ju den gamla bolags De gamla äh, idéerna som fanns på 1900-talets början, när inte hade rösträtt, när folk skulle vara tysta och bara för dem. De, alltså de kallar sig nya Arbetarpartiet och allt möjligt. De kan kalla sig vad de vill. Vi vet ju vad de syfte är. Det, de har ett syfte. Och det är att göra dem rika rikare. Vi ser nu Carl Bildt. Alltså han sålde en aktie för 9 miljoner eller optioner var det, för 9 miljoner kronor i något amerikansk bolag som investerar i por-industri och i vapenindustri. Samtidigt är han Sveriges utrikesminister och har varit en drivande kraft för vapendobbyn, alltså att starta kriget mot eh, Irak och andra ställen. Så gången kan vi alltid lita på. Den är mot demokrati och alla folkrörelser. Det är klart, det är deras, de känner sig som sin plikt att klaga på att mm, kommunen, eh, eller Malmö kommun, lämnar ett bidrag för att man ska kunna utveckla demokratin där folk kan träffas för att diskutera mängder av olika problem. Vi ska också ta upp några av problemen. Jag skulle bara säga, det är rätt lustigt att hon använder, hon använder väldigt starka uttryck. Ju. Alltså, hon menar att hela SF är en antidemokratisk kraft egentligen i samhället. Alltså, vi, alltså, hon är ju en för Världsbanken och internationella valutafonden och för EU och alltihopa. Alltså ESF som vi är med med Tidningen Riktpunkt och bland annat ja, då, menar, det är ju en organisation som har en öppenhet du får komma till seminaren och lyssna på seminaren delta på seminaren har du inte de ånsikterna så för du ventilera dem det här också det är liksom inte förbjudet men om du sätter din föt in, inom minst en kilometer från när Världsbanken har ett möte någonstans så får en stor batongklubba i skallen direkt och råkar in en cell så att hon ska ju inte komma och prata om någonting om antidemokrasism demokratiska krafter. De som inte tillåter någon överhuvudtaget insyn i vad de... Och ändå så tar de ju de viktigaste besluten som finns i världen. Mm. Nej, det är inte bara Världsbanken. Det är grej att det är alla möjliga. där stänger man av stora kvadratkilometer och kva, flera kvadratmejl runt om där då en tio figur ska sitta och bestämma världens öde eller människornas öde. Stänger och man av. Jo, och... Ja, precis. Och, och de är till och med deras protokoll därifrån är hemligstämplade. Så mm. den som är antidemokrater är ju naturligtvis moderaterna och många av de högre är precis ledarna. De vill förändra att folk får reda på verkligheten, vad som händer i verkligheten. Och det är ju det som är bra med den, äh, ASF. ser där har man hög på rollen. Makten att folket mot kapitalism och miljöförstöring den uttrycker ganska mycket alltså att folk måste få politiskt makt att förändra världen utifrån sina förutsättningar. Det är inte så alltså att världen blir bättre för att Högern och Moderaterna och alla de som stöder dem, det är inte bara alltså, Högerpartiet, Socialdemokraterna har i många fall också först precis samma politik med privatiseringar, utförsäljningar bolagiseringar, alltså steg för att minska människornas insyn i den verkligheten som man ska tvingas Läva under. Jag bör avsluta. Eh, Moderatorerna har ju sitt sista parti, republikanerna på andra sidan Atlanten. Och det är rätt lustigt för de har ju precis haft ett konvent där. Ju. Och mot demonstranterna, de fick inte ens komma en kilometer nära för de ledde polisen och använde chokranat och draggas. Så där ser man nu hur demokratin fungerar igen. Det är den moderata demokratin. Nu lyssnar vi på lite musik. När ni lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöv, vi som är i studion är Jan och Viktor. Vi ska fortsätta att prata. Vi har pratat om arbetslösheten och vi har pratat, börjat att prata lite om ESF. Vi ska fortsätta att prata med om europeiska sociala forumet som börjar den 17 september och pågår fram till den 21 september den 20 september kommer det att vara en stor demonstration Victor sitter med i den kommittén eller vad man ska säga som organiserar demonstrationen och är en av demonstrationsgeneralerna. Hon är moderaten, den moder, moderata statsavlansmässiga kommunhållrådet i Malmö sen. Hon var ju motståndare till alltså att man lämnar bidrag till, till till socialforum ekonomiskt bilag på 2,5 miljoner. Vi tycker att det är egentligen rena jättedla snåligheten. Man borde lämna 25 miljoner till en organisation som drar hit 20 000 människor. Det skulle det vara om det hade varit några golftävlingar som berör eller båttävlingar som berör en liten, liten liten del av överklassen då hade det hur många miljoner som helst varit tillgängliga. Och Moderaterna skulle inte säga dog därför att de är med, mot eh, demokrati och för ensambestämmande. Men vi ska diskutera lite kring eh, socialforum, demonstrationen, Victor. Och när är den? Ja det är en stor demonstration som vi har det blir den 20 :e då ju klockan 13.00 så kommer vi samlas på Rosengård då. och meningen med att vi skulle samlas på Rosengård handlar mycket om att vi vill inkludera alla människor i Malmö, Ofta så har man demonstrationer så går de från i Malmö då från Mödervångsståret upp till Gårdståv eller något sådant Jag tycker vi att det är en gest, alltså en politisk markering att alla ska få delta och, för, och särskilt i ett sådant område där man just behöver förändring med, med. Man behöver arbeta, man behöver just de här teman som kommer fram under europeisk Social Forum. Sen så kommer man avsluta då på kvällen på Ilansparken och där kommer det vara ju typ av en folkfest då alltså och kan ha artister och sånt som kommer där på den här stora plattan då. Ju. Så då kommer det jättetrevligt och, och med det här alltså. Mm. Och alla minns ju de som är lite äldre de som är över 40 åtminstone eller kring 40, de borde minnas de gamla folk det var i Pildamman det var alltid mycket I både i Pildamsparken och sen hade man de senare åren hade man det i Slåtsparken. Det var mycket musik och mm, politiska aktiviteter och allt möjligt. Så det blev där med de politiska aktiviteterna. Det blev väl mest kultur för det europeiska sociala forumet kommer till att innehålla bland annat 400 under de fem dagarna kommer det att framför oss 400 olika kulturarrangement det är i form av musik, och allt möjligt. Men också filmvisning blir det jättemycket. Man kommer till att visa nästan 170 filmer under de här fem dagarna. Så det finns mycket för var och en som, som vill engagera sig i, inom något område problemet med det här är ju att man har ju för tid ju egentligen för det är ju mycket man vill egentligen göra sig och det är mycket som kokar med varandra men det handlar egentligen om att världen, alltså inte bara att man vill skapa en annorlunda värld och det är olika versioner om man ska göra det men det som ändå är intressant med det här är att världen borde egentligen ju vara så här ju, alltså det borde ju var Europa social forum nästan varje dag egentligen. Det skulle ju hela tiden vara ju eh, föreläsningar och seminarier och det skulle vara ju demonstrationer och kulturarrangemanget för vanligt folk idag ju. Då ju. Mm. Inte bara det här med att man ska vara på något sätt en observatör som eh, egentligen inte gör någonting utan bara tittar. Nej, det kommer till att alltså ske 600 olika arrangemang under de här eh, fem dagarna. Plus då demonstrationen, den ligger utöver över dig. Och det innebär ju alltså mer än hundra arrangemang om dagen, 120 olika arrangemang om dagen. Och det är klart man kan ju bara vara på ett ställe och om varje arrangemang varar två timmars arbet. Då innebär det ju att man hinner mer högst fyra ställen. Och man kan ju inte vara på man kan ju inte splittra upp sig och vara på tio ställen samtidigt. Och ni som det är ju så att det kommer ju många utländska besökare som kommer hålla i olika seminarier överallt. Och då ska ni inte vara oroliga för att det är, det är kanske någon som håller någon seminarium på tjeckiska eller vad det nu är. Eller någonting. Utan det kommer finnas tolkar som vill ta och ni får sådana här rapporter som ni kan lyssna på det då. Ja, precis. Teman som kommer till det är uppdelat på en, vadå, ett halvt tio teman. Jag kommer knappt ihåg riktigt vilket 10 teman var det. Och det första temat det, är, det handlar om då alltså, konferenser, man kommer då till att handla om det kring de olika teman, vi har inte något program för alla konferenser, men det första temat är arbete för social inkludering och sociala rättigheter välfärd och offentlig serv service och gemensam tillgång för alla, och det är ju väldigt aktuellt i Sverige, det, det måste ju kunna tillföra alla en var någonting, alltså de olika teman, det kommer då, då till beskrivas hur man går tillväga i olika länder. Och sen, men sen är det ju meningen de olika sociala rörelserna som, som jobbar mot, mot den utvecklingen som sker idag ska kanske komma överens om strategier och taktik för att kunna förändra världen i den riktningen eller förändra sina länder i den riktningen som gör att uh, den sociala välfärden kan garanteras. För vi, om vi ser nu här i Sverige så under 2000-talet jag från 19 vill jag påstå har den sociala välfärden varit utsatt för ett väldigt hårt tryck och överhållkats och det är för mig nästan nu och, och, och det ska bedömas som skamligt egentligen att man ska behöva ta emot så kallade använda socialförsäkringssystemet. individualismen och klara dig själv och skit i andra den känslan har brett ut sig så det är därför är det ju naturligtvis väldigt viktigt att att folk verkligen säga ifrån om att man vill ha ett socialt välfärdssystem som innebär att man har rättigheter oavsett om man drabbas av en olika form av en arbetsplats olika, eller någon eller några andra problem. Men det är egentligen det där totala utsurgassamhället som man egentligen vill ha. Alltså har du ett arbete så kan du betala dina privatförsäkringar för att du ska kunna få bra sjukvård och sådana här grejer, så du kan garanteras det åtminstone. Men har du inget arbete så kan du inte se det totalt utanför hela samhället och så är det ju, mer eller mindre, precis som du säger, Nolla, du ska figureras på något är som en tärande person i, i samhället. Och det är ju självklart någonting som bara de här sociala rörelserna, utan också vi som partier är med Ja, precis. Tema två är till exempel också nödvändigt, eh, nödvändigt och begärtansvärt arbeta för en hållbar, hållbar värld, nadsuveränitet och för en rättvis miljö och klimatutrymme. Att möta matkrisen i implementering av matsuveränitet. Jag vet inte, jag är inte så bra på just de frågorna. Eller det finns många frågor jag inte är bra på. Men jag förstår ju ändå liksom huvudmeningen med det. Vi har sett nu, om vi ser till de senaste åren. Den matkris som drar fram över världen har inneburit att svälten har ökat i de fattiga länderna. Och varför det? Jo för att priserna har, har stigit. Och det hänger samman med vad vi sa innan, Monopoliserat. ...av matindustrin, naturligtvis. Det gör att priserna kan öka. Och, och även miljöfrågorna... ...där i världen, kan man säga... ...de mest utvecklade länderna... ...tvingar på, eller tvingar på... ...man, man föreslår och vill att, alltså att, att de underutvecklade länderna... ...ska ta samma ansvar för miljön som, som de gör. Och det är naturligtvis... Alltså det är klart vi måste ta ett gemensamt ansvar för miljön. Men uländerna släpper ut så betydligt och fördärvar miljön betydligt mycket mer än EU-länderna, Så det kan inte vara lika ansvar i den frågan. Men det roliga är också ju att man ser att det är en fråga som berörs av totalt hyckligare. För att det är ju inte så bra att de, de släpper ut. De, alltså de äger ju industrierna i länderna ju. Så det är ju deras industrier som släpper ut i länderna. Det är ju inte ländernas egna industrier ju. Och det, det, det är därför ju, man måste ju självklart se det ur ett globalt perspektiv, inte bara med någon sån här konstig handel med utsläppsrättigheter och, och, mm. som man försöker kringgra egentligen, att man ska kunna för, förgifta en miljön så mycket som möjligt. Ja, det, det innebär ju det handeln med utsläppsrättigheter. Den innebär ju alltså att man tillheter en viss mängd utsläpp kallad, eller om man säger, och sätter ett och det är ju naturligtvis byggt på den utsläppen man hade året innan. Och sen så för tilldelas företagen alltså utsläppsrätter i hänglighet med vad de släppte ut året innan. Och släpper de då inte riktigt ut riktigt lika mycket skit som de gjorde förra året så kan de sälja alltså den utsläppsrätten till ett annat företag som då kan släppa ut lite mer. Alltså det, det är ju rena skojeriet egentligen. För jag menar målet från industrin industrialiserade världen det skulle naturligtvis vara att minska utsläppen, inte hålla dem status quo och ge företagen förmåner i form av att de kan så kallad överlöta sina utsläppsrätter till andra som då kan skita ner. Alltså, om vi tar till exempel ett sånt bolag som Ejon, som är en stor aktör inom, inom många områden i Sverige sig, men i synnerhet inom energimarknaden, så innebär det att de kan bygga kolkraftverk på någon ställe och kärnkraftverk på någon ställe och mm, ja, något andra verk, Vinmöller på något annat ställe och vindmölerna och kärnkraften släpper ju inte ut speciellt mycket men de har ändå utsläppsrätter till dem och de kan de då sälja till sitt kolkraftverk så de kan spöja ut mycket mer eh, kol och skit där, där de får fattig kolen billigare. Alltså det är ett sätt att subventionera storföretagen och monopolet där handeln med utsläpp. Och miljörörelsen och folkliga rörelserna har ju naturligtvis andra perspektiv på när man säger att man ska rädda miljön och bevara miljön och förhindra miljöfarliga utsläpp. Då, då vill ju alltså miljöer eller då vill ju folkrörelserna naturligtvis verkligen förhindra det, inte lämna över som något spekulationsobjekt till stegfinansen. Mm. och sen så är det ju väldigt många eh, sådana här intressanta punkter bland annat en som vi brukar alltid ta upp ju, just det här med bygga ett demokratiskt rättighetsbaserat Europa mot övervakningssamhäll och rörande säkerhetspolitik för deltagande, öppenhet jämlikhet, frihet och minoriteters rättigheter nej till Lissabons fördraget hur får vi ett demokratiskt Europa Lät det låter nästan som de har tagit det från vårt eh, partiprogram eller något <laughs> ja jo, det är också något som är väsentligt och nej till Lissabon i synnerhet, vi ska inte behöva gå in på det, men övervakningssamhället är ju väldigt aktuellt med de här terrorlagarna, och nu den senaste FRA-lagen försvaret radioanstalt lagen som ger dem rätt att övervaka då trådbunden trafik allt som skickas via ledningar ska de kunna avlysna så när, när du skickar ett mejl till någon i utlandet och det och räcker du kan skicka en mejl till en som bor i Stockholm så vet man inte om det tar vägen över Finland eller Danmark eller någon annanstans då ska de kunna avlösa dina mejl ma och kan göra det också naturligtvis. Allt det där flamset de säger om att ja, men det, det är inte meningen vi ska och, och sådär där. Men det innebär att alltså så att de tillämpar en teknik som gör det möjligt. Och därför har till exempel i Norge, man sig det. Alltså man, i Norge utreder man konsekvenserna av Norge för för, av, för de som bor i Norge. Att Sverige antar den här FRA-lagen. Därför att man är rädd att mycket av teletrafiken går via Sverige. Och Norge vill inte ha sina medborgare avlyssnade av Sverige- men vi ska spela en låt till nu och den kommer nog. Jag lyssnar på Radio Kommunist, Svensk Kommunistiska Parti i Burlöv. Vi som är i studion är Jan och Viktor. Vi har pratat om arbetslöshet och sen har vi ägnat stor del av tiden åt att prata om... ESF Malmö som började den 17 september och blev en stor tillställning med 20 000 människor på auktormaren som kommer från hela Europa för att diskutera politik och hur man kan förändra världen. Många, de flesta är politiker, eller politiker de är inte politiker avlönade för därför att de som kommer det är sådana organisationer som inte är bundna till någon regering, alltså regeringarna deltar inte utan det är folket som själv utformar sin politik och den politik man vill leva med i Europa, vi har gick igenom dem, och det kommer, eller det kommer till vår uppdelning på olika teman och vi gick igenom tre av teman innan och nu ska vi fortsätta med det fjärde temat och berätta det så jag hoppas ju att många tar sig dit sen och tar det hela färdiga programmet. Mm. det är ju anledningen till att du berättar de här teman, det är ju för att ni ska ha möjlighet att gå på det som ni tycker är intressant Det kanske många kan tror bara att de kommer bara diskutera en sak eller två, utan det är väldigt breda saker som man kommer diskutera fjärde temat är att arbeta för jämlikhet och rättigheter, och erkännande av och mångfald mot alla former av diskriminering för feministiska alternativ mot patriarkatet, och det är också rätt mycket sånt som vi ser här i Sverige bland annat att Tobias Bildströms förslag nu, och jag läste också att eh, Socialdemokraternas taletskvinna, om man ska säga så, i de integrationsfrågorna hon har också börjat, eh, hon sa att det var mer eller mindre eh, Sverige, plagiat av Sverigedemokraterna tidigare och nu har hon uppenbarligen ändrat sig och eh, tycker vissa grejer eh, är bra. Det är samma ju egentligen den ohöjda populismen eh, så rätta ansiktet skulle man kunna säga egentligen ju. Ja. Och det är ju viktigt i dessa tiderna att bekämpa eh, alla former av ignorans egentligen för det är ju ingenting annat än en ignorans. Ja, och rasism och, och egentligen en del av eh, nyfascismen också. För man menar nyfasism Då använder man fiender alltså för att kunna genomföra andra saker. Och, och det är ju det man ser. Det senaste jag såg nu, det var då Sverigedemokraterna hade ställt en fråga till angående att man opererar i nya mödomsynor på kvinnor. Eh, och då menar man, man hade inte skrivit det, men man menar man viss snygghet, arabiska kvinnor. Jag menar, det är möjligt att man gör att här i skävnet långt in men varje fall är det inte det som är problemet med sjukvården. Men genom att vända det mot någon annan och då i synnerhet mot en invandrare så kan man få folk att eh, tro att det beror på invandrarna att vi har en dålig sjukvård här i, i, i skåne. Det, att de kan få sig att det beror på invandrarna att man aldrig kommer fram till sin egen vårdcentral utan får sitta i telefonkall i två, tre timmar och sånt. Och jag menar alltså den rasismen. och och det, det används i ett visst syfte också det används för att sköra eh, ner i den offentliga sektorn och minska våra gemensamma resurser just för att man använder det med en så kallad delvis utrofiende och det, det är nyfascismen och det är alltså algans gamla beprövade med man ropar att ta fast chosen men man själv är det som är ici. man själv är chosen Ja, alltså för tittar man ju på Sverigedemokraternas partiprogram och de här rasistiska organisationernas parti. alltså de förespråkar ingen socialism ju, alltså på något kränsligt sätt så ska det bli socialist när man slänger åt invandrarna, man ska bara satsa alla pengarna på den offentliga sektorn men det gör de ju inte, det står deras partiprogram är att man inte ska satsa på den offentliga sektorn utan tvärtom ju, mm. så att därför är det ju rent stund på det där Sen eh, firman bygger ett Europa från värld med rättvisa fred, solidaritet mot krig, militarism och ockupation. Oftast en väldigt eh, populär ungdomsförbundsfråga faktiskt. Det eh, är rätt många ungdomsförbund som brukar på den radikala vänsterkanten som brukar syssla just med de här frågorna. Och det är ju en evigt aktuell fråga så länge vi har ett klassarsamhälle. Ja vet. Och det är viktigt nej, idag, när man ser då alltså Varsova-pakten finns ju inte mer den stöpa 1990. Det finns alltså inte två block som står och varandra i dagens värld utan nu är det bara NATO som har ensamrätt. Trots det så fortsätter man alltså att utvidga NATO för att ringa in Rusland, en, en mer så kallad Rusland och komma närmare Kina försöker man värva, värva så kallad folk istället för att nedrusta som man att man skulle efter år, ja efter Men vad gör man till exempel i Polen och Tjeckslaken? Jo, där bygger man upp avancerade missilsystem som ska styra kärnvaponkrobotar. Och naturligtvis ska de inte styras en var som helst, utan man har nu utsett Ryssland. Alltså militarismen behöver ju hela tiden en fiende för att kunna motivera varför man ötslar bort miljarder och äter miljarder på den så kallade forsvarskap Industrin. Man kallar det försvarsindustrin men det är naturligtvis den största källan till profet för kapitalet. Det är just att producera vapen och sälja till alla möjliga men också naturligtvis och första staterna att anta deras program för där slipper de alla former av konkurrens. Nu, de sista teman kommer att vara bygga fackliga strategier för anständiga arbeten och värdighet för alla. Ekonomiska alternativ grundade på människors behov och rättighet för ekonomisk och social rättvisa, demokrati demokratisera kunskap, kultur, utbildning information och massmedia den svenska erfarenlagen, demokrati och säkerhet Tema 9 Arbetet för välkomnande Europa med jämlikhet för flykting och migranter. Kämpa mot alla former av rasism och diskriminering. Och i tema nummer tio, tvärtomatiskt. Sociala rörelsen, den globala rättvisa rörelsen, status och framtid. pass för alla dagarna är 400 kronor, ordinarie avgift. Ungdom, under 22 år, studerande, arbetslösa eller pensionärer är 200 kronor. Dagspass, 150 kronor, ordinarie avgift. Ungdom, under 22 år, studerande, arbetslösa eller pensionärer. Och de ja, det innebär alltså att de, de, om man är landlig människa, så kallar det inte pensionärer eller ungdom, eller någonting sånt, så för 400 kronor har man tillgång till 600 olika arrangemang bland annat 157 filmer och kan man säga för de unga kronor om man hade kunnat dela det upp sig för har sändningstid bör ha gått med sitt slut ja. så då gör vi som vanligt Viktor då, då sa vi, vi tack och gör en fortsatt trevlig helg i